Agurrekin mukatuta lan puntua garriarekin azteko lehen lan honetan sortziko handian ofizioka arituko dira Serapio eta Maialen. Serapio. Serapio eta Maialen. Serapio Ofi... eh? eta Maialen. Ofizioka sortziko handian iruna bertso kantatzeko gaia hause duzue. Serapio eta Maialen. Aspaldiko lagunak zarete biak. Gaur aspaldiko parte segindu zuetopo. Zu serapio langabetuen hilaren. Eta zu maialen mostradorearen beste aldean. bertango langilea zara. Serapio eta maialen aspaldiko lagunak dira. Gaur aspaldiko parte segindute topo. Serapio langabetuen hilaren dago. Eta maialen mostradorearen beste aldean. Bertako langilea da. Serapio azintagarkatu. Iruna bertu soztiko nagusian. Azpaldi ontan bezia, Joan egin zaigu ungorak Oit, oit, ogeita... Oh! Azpaldi ontan langa bezia, joan egin zaigu ungora naiz eta jakin lanean ere ez gabiltzala gustora, oita marurte lan egin eta bada hori nahiko denbora aizu ez nator Nilan eske, Baizikan eta prorroga Aizu ez nator Nilan aezke Baizikan eta prorroga Ikusi zaitut eta buruak saltu egin dit saltu egin iraganera lanadutenen kopuru hauek ordaintze egin digu bera momentu hauek Ez dira onak, krisian gaude gainera. Zure bizitzak, xerapio ez du. Ez, zure bizitzak, ez dizue, ez dizuegin, joatea bai hobera zure bizitzak ez dizuegi goatea bai obera. Lan egiteko gogorik ez egin zaidazu kasua oin ezagutu nahi nukelako alperren paradizua mostradorean atzean zaude Kaixo mailen gaxua Le kuonean dago lengo zure soinketa maizua lengo onean dago lengo zure soinketa maizua lanazen euken, baina zuo, baina besteak, bezela hemen zau de alere. Denok orain txep momentu ontan, sure antzeko ba gaude batekin utisin tudan e la ere agian agian lana utzi duzu maizu txarra, <risa> maizu txarra, joder, zi, sí. lan ez duzu lanik maizu txarra bat bai, izan zine, zine lako zude balde. La egiteko jedeak ezin, topa behar besteengako, Zulanan ni lani gabe alare, ala ere biok bapo. Aizu maialen, behon deizula, lanik ez duzu faltako. Langa zenbat tageio, askoz obezuretzako. Langa betuak, zenbat tageio, askoz obezuretzako. Aiba serapio hori esateko, dudu zuzu eta garra. Horain daukazut kontra jartzeko, lehen ezen indarra. Iakaslea akaslea zui izan zara, txrata baita baldarra. Gure munduaklan orain badauka langile berrien beharra. Gure munduak orain badauka, langile berrien bergarra.